I veckas avsnitt så kommer vi gå igenom alla spel som vi spelade under 2018 och alla filmer vi såg som kom ut 2018. Sen kommer vi också gå igenom toppfram från båda kategorierna och det här avsnitt 166 av Abiton Nördenes. Okej, hej! Det här är Nicot tillsammans med Färnan. Ja. Och vi är välkomna till första avsnittet, 2019. Eh, lite förbättring, hoppas jag. Eh, jag har skaffat lite nya kameror och allting. Så förhoppningsvis kommer våra videos och redigeringar att bli mycket bättre. Ni kommer få se det tills Youtube eller någon claimar våra jävla videor och säger Det här får ni inte ha så skitset totalt. Varför? För varje gång vi pratar om någonting kommer vi visa en liten trailer från det spel som vi har spelat, filmer och liknande. Och så kommer det även vara i det här avsnittet. Och det här avsnittet då kommer ju delas upp i två avsnitt. Så kollar ni nu på det här så är det här speldelen där vi kommer gå igenom alla spel. Vi spelade som kom ut 2018 och sen går igenom vår topp fem lista. Och sen del två det är filmer, exakt lika de fanns med filmer då. Så två avsnitt, två som kommer ut samtidigt. Ish, det är, efter att de har sig upp samma dag då kommer ligga Så det är bara har ni klickar på ena Gå tillbaka till andra helt enkelt uh, Ingen mer med det va? Har det en, en jul och nyår Var det bra för någon? Ja, ganska i alla fall uh, vad heter det? Trasslat med en Halsont Fortfarande dock så Det tror jag rullar in på vecka tre Nu eller om det är fyra kanske Vägra släppa, det är mycket, mycket bättre Så att det är på bättringsvägen Men den har fortfarande varit irriterande Mm, jag förstår Aldrig kul med sånt här och speciellt inte halsen Man blir helt Ja, äh, man blir orkes, orkeslös och, Som fruktansvärt Så kvällarna, jag tror jag börjar gått att lagt mig Typ vid här. ja, inte vet jag Sju på kvällarna mm. För att jag bara såhär, jag orkar bara inte sitta uppe Då går och, går och lägger mig istället mm. <laughs> uh, ja men då så, då har vi kommit till kapp lite. Så nu kör vi. Eh, hoppa rakt in i spelsnack. Och som sagt, vi kommer först gå igenom alla spel som vi spelade. Lite snabbt bara, vad vi tyckte om dem. Och, eller hur de var och sånt. Och sen kommer vi gå igenom topp 5. Vad det bästa vi tyckte från 2018. Eh, jag vet inte om allt kommer hinna med i spelsnack. Så kolla ni i spelsnack så får ni helt enkelt hoppa över och kolla på hela avsnittet istället vi kommer gå i ordningen, de kom ut. Där. Så vi börjar med Last 23 januari 2018. Utvecklat av Joakim Sandberg. Vi kom till plattformarna Playstation 4, Nintendo Switch, Playstation Vita och PC. Och det här var det ju du som hittade först. Mm. Mm. Eh, vad var det som lockade in dig på det här spelet? Jag tror, Jag tror... Åh oh, gud, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag, jag tror att det fanns med som ett Playstation Plus-spel. Eller så var det superrabatterat mm. eh, av någon anledning. För att jag, det kom ut i början, va? vad sa vi? 23 januari ja. 23 januari, väldigt tidigt. Jag tror inte att vi spelade Funch efter hälften av året i alla fall va? Ja, vi spelade ganska tidigt, du var ganska tidigt där på. Eh, mm. Så vi måste ha varit där i... Man oh, kan alltid gå tillbaka och kolla men... I alla fall inte direkt när det kommer nej, lite nej. Nej, jag, jag, jag, jag, skulle säga, jag skulle säga att det var någon rabatt Eller någon rea eller någonting sånt där Men sen mm. så fort jag fick höra att det faktiskt bara var en enda utvecklare på det Så var det ju genast men Jag måste ju gå in och kolla vad en enda person kan klara av att göra på mm. Hur länge har han på? Sju år va? Eller sånt där Ja det var väl något sånt där vi gick igenom Ja jag tror det, och då det för, för att vara det så är det ju stört bra tycker jag mm. Verkligen Det är sjukt imponerande att se vad man faktiskt kan åstadkomma själv Mm. Och det här spelet är ju ett Metroidvania-spel. Du ska hoppa runt, slås med en skiftnyckel eller vad. Mm. Eh, och se plattformande. Och man ska springa runt, lösa lite små pussel, slå ut på fiender och ta sig vidare i en story hela tiden. Storyn hamnar verkligen lagt ner mycket tid på att göra en story och sånt. Eh, fixa och dona och göra en berättelse med karaktärer och en värld som känns levande. För mig dock, gameplay och sånt funkade bra men den här jävla storyn ville ju aldrig ta slut. Den här jävla texterna, det var textruter och text som bara bröla hela tiden, den tog ju aldrig slut. Så för mig var det tyvärr storyn som fick mig ut ur det här spelet också, för att det var för mycket. Den var välgjord, men för mycket prat och där tappade det mig tyvärr. Så att han har gjort det på sju år eller vad det var. Att det är en person som har gjort det, det är mäkta imponerande. Han kunde ha tagit ner lite mindre tid på att göra så stort. Jag tror att han, han ville få fram någonting, men han hade ingen där som sa det. Men lugna ner, den. folk ska orka sitta igenom där också. För det var väldigt mycket text. Det är i alla fall det jag kommer från spelet. Ja, det hade, ju inte, det hade inte varit fel med mindre. Och dessutom så kan jag tänka mig, om jag själv hade satt med hans sitt, mm. så... Blir det ju lätt att man tänker att Okej, okay, shit, spelet är en del Det här kommer gå fort att lösa Jag måste ha en story liksom, Någonting någon behöver, mm. kan gå i <kör> Det jag minns av det här spelet Var ju just att försöka lösa pusslerna Hur smidiga och bra de faktiskt var Alltså mm. hur man faktiskt ändå När man hittade lösningen Men fick man ju verkligen den här ah, Perfekt, äntligen lyckades jag liksom Så att, det, jag kan nog hålla med Jag hade kunna backa lite på det Lite grann mm. åtminstone Ja, precis och vill ni höra mer djupgående, som sagt, alla spel vi tar, går igenom här har vi tagit upp i podden förra året. Så då får ni bara gå in och kolla på bloggen eller på Youtube och söka efter Abitunördenes och just det spelet så borde allting komma upp. För vi har gjort taggar på allting. Så kolla in det helt enkelt då det kan ni göra med alla spel om det är något som verkar intressant. För som sagt, kollar ni på Youtube så går det trailar hela tiden också på allting. Så att ni kan se lite och få lite mer djupgående då. Nästa spel. Celeste 25 januari 2018. Utvecklat av Matt Make Games. Kom till plattformarna Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One och PC. Och där spelade jag äh, jättehyllat äh, runt om i världen. Det är äh, 8-bits plattformare. Det här spelet är utvecklat av samma utvecklare som gjorde Towerful Extension som vi spelar Det här 8-bits äh, skjutspelet med pilbågen som man kan ha sett att spela i ja, avonspelar och, och liknande. Med det här spelet så spelar du som en tjej som ska klättra upp för ett berg. Och det är jättesmidigt plattformande och liknande. Och det som man inte tänker på först när man spelar. Det är jättebra. Allt funkar jättefläckfritt det här gameplayet. Men det är att storyn hela tiden i gameplayet visar att hon vad heter det, slåss mot sina inre demoner. Hon slåss mot sig själv hela tiden. Och försöker kom, komma ut över sina egna hinder. Hon har liksom... Inne i sig, lite av med personutveckling helt enkelt. Och det är det som gör det här spelet så intressant att allt du gör är för att hon ska bli en bättre person ta mot sina egna inre demoner. Och det är riktigt snyggt så här lite nudge som man måste följa story för de säger inte det på en gång utan de bara visar det lite lätt. Nästa spel Sea of Thieves, 20 mars 2018, utvecklat av Rare plattformar, Xbox One och PC. Och det här spelar jag nu under jullovet så det har jag inte pratat om tidigare men jag kommer gå igenom det lite lätt nu bara för jag har spelat det Ganska lite. För det här spelet är ett. Det är piratspel helt enkelt. Som du ska spela med andra. Du ska spela tillsammans med folk. Där ni kan styra ett skepp tillsammans i ett lag. Varför det här jag inte spelar så mycket är för att jag har spelat det själv. Och. Allting måste du göra i detalj. Ska du segla ett skepp? Måste du höja. Eh, vad heter det? Seglen. Ankaret ja, ah. Liksom ankaret ska du höja Du ska fälla ner seglen Samtidigt så bara, Och då börjar ju den dra iväg Och då ska du ha kontroll och styra Samtidigt när du ska bromsa in Så jag upp seglen, sätter ner ankaret Styra in Jag kom själv, full fart bara, ah, fan, eh, Upp med seglen Samtidigt jag stod och styrde Bara springa, ska gå och anka dig är så gammal så du måste gå och veva ner och liknande. Så det gjorde jag att jag han Precis tvärnita innan jag slog in i bryggan det här spelet är helt enkelt du ska spela med andra, och då funkar det jätte, För det var, det var roligt. Men det är just, man ska vara flera. Det är samma sak. Jag mötte några skelett på en ö. Och jag var själv, jag tog upp, ena slog första skelett snubben, den andra han sköt mig, och det är One Shot, One Kill. Så det gick väldigt fort på så sätt. Så ska man in på sådana ställen, då ska man ju helst vara flera så att man kan tackla olika fiender och sådär, och diskutera och hitta skatter och sånt. Spelet är kanske inte det vackraste, men det är charmigt. Det funkar jättebra, och just var du än är, så händer jag er hela tiden. Som jag var ute och seglade själv lite bara där jag kunde, och helt plötsligt kom ett stort sjö och djur framför mig. Så jag inte gjorde någonting mot mig, men jag bara var där. och bara stod och skakade för påja skeppet då måste du hoppa ner du måste gå ner liksom i och liksom ta har du det är så här byggnader där också har du du måste plocka på dig trä och grejer för att kunna reparera skeppet och då måste du ju gå fram och sätta dit planker varje hål och liknande What? och det är just det som är du måste vara fler Innan för Om det är massa hål Då måste du göra det innan det sjunker Det blir jättemycket vatten där Innan jag har satt det ihop Ska du ladda kanoner Då måste du stoppa in en kul i kanonen För att sen skjuta Och Då måste du springa ner och hämta kulan Det är väldigt mycket Allt du gör i spelet Måste du göra i minsta och detalj jävlar. Göra det själv på ett stort jävla skepp Med sjö och djur Andra pirater Andra spelare då. Och såhär random NPC Som är skelett och liknande det blir lite mycket för en person. Men det här spelet tillsammans med andra tror jag är skiteroligt. Och jag vet några som har Xbox One. Och jag ska nog försöka få tag på dem så att vi kan dra en spel av Sea of Thieves. För det lilla jag testade även när jag var själv var riktigt roligt. Hmm. Hmm. Nästa spel, Away Out, 23 mars 2018. Utvecklat av Hasselite Studios. Plattformar PlayStation 4, Xbox One och PC. Och A Way Out. Jag hoppas ingen har missat det här. För vi spelade ABON Co-op genom hela spelet tillsammans. Utvecklat, Producerat och utvecklat av Josef Fares. Och Det här, det här spelet är baserat på två player co-op. Du måste spela i co-op e coach eller över nätet. Som sagt, vi två spelade tillsammans. Spelet kanske inte är det snyggaste. Men jag tyckte storyn och karaktärerna var väldigt väl utvecklat. Och speciellt slutet gjorde mig chockad. Så jag rekommenderar att kolla Den in det. Den korta, korta beskrivningen här är ju verkligen så här. Mm. Det är ju lätt värt att spela bara för slutet. Sen som du säger, ja. inte jätte... Det kanske inte var vad jag hade förväntat mig. Om man säger så mm. då, när jag kollar på trailern och sådana saker. Det ser väldigt mycket snyggare ut i trailerform. Men gameplayet är... Äh, de har verkligen lyckats. Verkligen. Jag tycker det är klockrent Coach Co-op-spelverken. verkligen. Asbra. Mm. Och det märker jag att det är Josef Fares, att han är filmskapare. För det är ju lite som utspelar som en film. Och det är liksom, det flyter på hela tiden. För mig, det var inte mycket gameplay jag gjorde. Det var om man skulle hämta lite och göra lite där. Men det mesta utspelar sig som en film som är fortfarande underhållande att titta på allting, även om inte jag som spelade något speciellt. Nej, ja, men det var riktigt kul faktiskt. Eh, ett av de spelen. Eh, som jag är väldigt nöjd med att vi faktiskt spelade igenom. Som sagt, för slutet var så sjukt jäkla bra. Ja, verkligen. verkligen. Nästa spel är Far Cry 5, 27 mars 2018. utvecklat av Ubisoft Montreal, plattform av PS4, Xbox One och PC. Och det här är ju ett spel som jag gillar väldigt mycket. För Far Cry-serien, jag älskar den sen tredje spelet. Dock min skämskudde är att jag aldrig har spelat igenom ett Far Cry-spel tills Far Cry 5. Så det här är första spelet jag faktiskt har spelat helt igenom. Och det betyder ganska mycket för mig eftersom jag älskar den här serien det här är första spelet som jag liksom vill spela igenom. För jag tyckte karaktärerna är bra och just jag kommer ihåg allting. Tänker jag tillbaka så kommer jag ihåg de olika kartorna, de olika karaktärerna, olika uppdrag och sånt också. Det händer inte för mig så mycket i spel men här kommer jag ihåg väldigt mycket. Och jag tyckte allt var fläckfritt Det var vackert gameplay och allt funkade jättebra Storyn kunde väl ha varit lite mer gripande Att gjort lite mer Men jag tyckte den var ändå intressant Och karaktärerna som var där var tillräckligt intressanta Och springa runt i USA och skjuta religiösa personer <laughs> Säg vad man vill men jag tyckte det var jävligt kul <laughs> uh, Nästa spel God of War, 20 april 2018, utvecklad av Studio Santa Monica, kom till plattformen PlayStation 4. Ett av de mest hyllade spelen i år runt om i världen. Och det förstår man oerhört tjusigt. Gameplayen var bra i det här spelet. Karaktären och sånt var också inte så. Även här, en, i slutet, en riktig what the fuck moment som man satt där och bara gapade. Tyvärr så är det för mig med det här spelet att världen var inte tillräckligt intressant. Den kändes inte levande, jag tyckte den blev tråkig i slut. Men spelet i sin storhet var riktigt, riktigt bra. Verkligen. Nej, men det var det är grymt. Alltså, lyssna, lyssna, det är bara att gå bakåt i ett visst antal avsnitt så jag lovar. Vi, vi har pratat sönder det här spelet så det räcker skulle jag säga. Men jag, jag håller med allting du sa nu. Och har du påbörjat det här spelet, se fan till att spela klart det för att. Sista 15 minuterna är värt all tid det tar att ta sig dit. Enligt mig. Ja, jag håller med absolut. Nintendo Labo kom 20 april 2018. Utvecklad Nintendo kom till Nintendo Switch. När vi hörde om den här nyheten så var jag den största munnen av alla på att råhata den här grejen. Tycker jag att det är värt alla pengarna? Nej tycker jag att det funkade bättre än vad jag trodde absolut det här spelet är tight bygga ihop allting det var ganska kul vi gjorde det tillsammans men just kontrollen och sånt jag har märkt nu ju med vad spelar att det blir väldigt snabbt nött grejerna börjar sitta väldigt löst på grejerna speciellt när kidsen surrans ungar använder men som fiskespel och sånt det gjorde mig faktiskt chockad över hur precis joycon allt alltid där funkar och hur kul det är att bara veva och stå vid en skärm och fiska och sånt där så Överförväntan, alltså det här var skit mycket bättre än vad jag trodde. Men är det värt 700 spänn Nej, det tycker jag inte. Men, nej, jävligt häftigt. Du då, du testade ju också det här hos mig. Äh, det är samma med det här spelet, jag har faktiskt bara en grej att säga, och det är att det är mycket bättre än vad jag trodde. Mm. Alltså, det är över all förväntan. Sen, precis som du säger, 700 spänn nej, inte för mig. Jag som inte har några barn. Men hade jag haft mm. barn. Och jag hade haft en switch och det här kom då. vet inte fan om jag inte hade tyckt att det var värt det. För att bara, fiske, bara fiskespöt. Jag hade själv kunnat sitta där hemma och pimpla med det där spöter rätt länge. Alltså. Bara för att. Ja men bara för att det är som du säger. Det är tight verkligen. Det, mm. Du Minsta lilla rörelse i, i spöt. Det syns. Det, det kommer direkt på skärmen. Äh, det där, för att vara en bit kartong så är det stört bra, måste jag säga. Mm. Absolut. Nästa spel är State of Decay 2 22 maj 2018 Utvecklat av Undead Labs Plattformar Xbox One och PC Och det här är också något jag har spelat nu under eh, period, vi, nej, Julperioden När vi har haft ledigt Även det här Xbox One Och även det här man ska spela fler För man kan spela upp till fyra pers jag, tillsammans Spelet är ett zombie survival spel där man det börjar som en liten introstory där du väljer karaktär. Efter det så hem, fixar du ett hus som är ditt tillhål. Och sen är det där du ska försöka få in flera personer som ska akta sig från sambaattacker och sånt. Men det är även ditt jobb att ut och leta för nödenheter för att få alla att överleva i det här huset. Allting runt om är jättekul men det är jag avskyr och det är för mig personligen... Det är att jag måste ta hand om alla andra. Och det gör mig gristokig. Att jag ska hitta mat och sånt åt mig själv. Absolut. Men att alla andra jävlar äter upp allting åt mig. Det gör mig gristokig. Och det är liksom hela tiden. Det är ju det gameplay är ut för. Man måste hämta bensin för att åka bil. Du måste ut och göra lite olika grejer. Hämta medicin för sådana som har blivit skadade. Annars dör de och du måste ta dö på dem. Hämta mat för att folk ska överleva. Och bygga upp ett samhälle i den här ombyggnaden. Allting funkar jättebra. Men... Hela det här måste hela tiden För dina NPCer Fixa mat och sånt Det gör att Spelet Jag tycker inte gameplay är tillräckligt roligt hade Jag varit och jag kan inte ut och utforska tillräckligt För det känns hela tiden som att jag måste tillbaka För att jag måste, då kan inte göra jävla dugg själva Man ska kunna hitta NPCer Som gör det bättre, men jag tycker inte de gör det tillräckligt Så det är alltid, det är jag, jag, jag För alla i det här Kommer liksom, hemmet och det pallar inte jag. Så det här tillsammans med andra hade nog kunnat vara roligare där alla hjälper till. Men själv är det bara ett jävla jobb. <laughs> Nästa är Bloodstain, Curse of the Moon, 24 maj 2018. Och det här är ju en av kriterierna för spelet Bloodstain, Ritual of the Night på Kickstarter. Bloodstain, Ritual of the Night skulle ha kommit ut 2018, gjorde inte det det har skjutits till det här året. Men när de hade Kickstarter kom man upp till en viss prissumma så skulle de släppa Bloods Curse of the Moon. Som är en variant på det spelet men påminner exakt om Castlevania på Nintendo 8-bitars. Det här spelet funkar jättebra. Det är utvecklat av Increate, kom till plattformen Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One och PC. Det är Castlevania 8-bitars direkt klonat. För han som håller på med Blasin' Ritual and Night. Han har ju varit producent och sånt här på Castlevania-spelen sen Playstation 1-spelet tror jag. Det här funkade jättebra. Gillar man, vad heter det, Castlevania de gamla så är det här ett sånt fast förbättrat. För du får olika karaktärer som har olika krafter och liknande. Och bossen och sånt var roliga. Det finns på Youtube när jag spelar tre eller fyra gameplays av det här. Så kolla in det vet jag. För det var helt okej. Okay. Nästa spel är Detroit Become Human 25 maj 2018. Utvecklad av Quantic Dream eh, och kom till plattformen PlayStation 4. Eh, Quantic Dream, jag älskar den studion. Älskar spelen Heavy Rain och eh, vad heter den? Beyond Two Souls va? kan nog stämma. Och det är ju man får följa olika karaktärer. Du väljer valen i spelet och så blir det en berättelse framfört. Och det här spelet är jättebra. Det börjar väldigt starkt. Tyvärr tappar den lite mot slutet tycker jag. Men jag tycker det är grymt jäkla spel. Du då? Det här, är, det här är Du sa någonting tidigare om Far Cry tror jag det det är, Att det är det spelet du tänker tillbaka på. Eller minns grejer mm. från hela tiden egentligen. Och det här är nog mitt spel för 2018. Där det händer. Där okay. Jag kommer egentligen inte ihåg exakt vad som hände, eller vad, alltså hur hela genomspelningen gick eller någonting sånt. Mm. Men. <coughs> jag kommer ihåg specifika moments i spelet. Specifika mm. scener, specifika tillfällen, eller vissa val jag gjorde. Som jag, kan jag, bara, så här, jag kan sitta och tänka på ingenting och så bara så här: någonting som påminner om det som hände i spelet och så pang. Bara att se den scenen framför mig. Och mm. det, det är ett sjukt bra spel. Men det är inte ett spel... För jag pratar med en kollega idag om det här. Det mm. är ett spel som jag tycker är riktigt bra för 2018. Men det är ty, tyvärr inte ett sånt spel som jag kommer att lägga ner mer tid på. Nej. Jag kommer inte spela det igen. Möjligtvis om ett par år. Kanske jag plockar upp det igen om jag kommer ihåg ett då. Men... Det här är ju ett spel, jag har spelat igenom det en gång Jag har fått min story, jag har fått min, liksom, Mina val, allting sånt Jag behöver inte spela det igen Eller jag, jag kan Nej. inte spela det igen För att jag vet redan vad vissa av valen kommer ge mig Därför känns det meningslöst att spela det en gång till mm. Men så är det exakt för mig också Och så är det med de tidigare Quantum Dream-spelen också Jag har fått min story, jag är färdig Och det som är med det spelet Precis som du tog upp. Det är att det finns ju flera endings. Mm. Liksom folk i spelen kan ju dö. Så ja. du får inte fortsätta deras och liknande. Och ett av de här ögonblicken i det här spelet. Var inte så som jag ville ha det. Så du finns Youtube så jag kan få se lyckliga slutet. Jämfört med vad jag fick och liknande. Men sånt är alla de här spelen. Och det är det som gör det så sjukt bra. För att man får sin story. Och så kan man jämföra med andra också. Men jag har ju fått få min berättelse. Och de gör det alltid jäkligt bra. Ja, dessutom tycker jag det är så jäkligt kul. För att jag... Jag kom till slutet, jag spelade slutet... Jag fick inte det slutet... Eller... Det slutade inte som jag ville att det skulle göra... Så kan vi säga... Men jag är ändå sjukt nöjd... Jag mm. gjorde de valen jag hade gjort... De fick mig ändå... De fick mig inte att sitta och fundera på... Okej... Okay, är det här det bra valet? Och det här det dåliga... Eller, alltså de fick mig verkligen att tänka så här, okej, okay, hur hade jag reagerat i den här situationen? Jag väljer det, även om det inte är det logiska, eller om det inte är det smarta. Så här hade jag gjort, om jag satt mm. i den här sitsen. Och jag förstår varför jag fick det slut jag fick, men det hade ju varit trevligt om det hade gått bättre. Men nej, det, jag tycker det är så skönt, för jag är verkligen nöjd med det, även om det inte gick som jag ville. Mm. Ja, men det är så bra karaktärer gör ett riktigt bra spel och det här spelet har väldigt bra karaktärer och en levande story så skitbra. Ja, verkligen. Nästa spel är Shaq-Fu, A Legend Reborn. 5 juni 2018 utvecklad av Big D's Production, plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC och mobilt. Det här spelet är sidoscrollande beat'em up tecknat <f> vad heter det? story handlar ju om Chakil men han heter något annat, han heter Shaq Lee eller nåt det är något skitåligt skitdåligt. För han är ju asiat här. Eh, eller, han är sitt själva stora svarta jag men han är en kom till eh, Asien och visade sig att han var the child of the legend och en kungfu-mästare. <laughs> och nu ska han tillbaka till USA Nej. för att spöja upp är det kändisar tror jag det är, jo. Som smittar världen och det är något skitåligt Spelet är på gränsen till, vad heter det Rasistiskt <går> För de använder röster Om man säger, hans den här Som han spelar som mm. Hans mästare, vad ska säga Han pratar ju så här Och jätte, så jävla dåligt Och de drar så här grejer som är så cheesy och så nära rasistiska strecket Fortfarande roligt men väldigt dumt och De har ju ingen så här respekt för någon Eller någonting Och det gjorde spelet lite roligt Dock är gameplayet väldigt tjatigt. Det är väldigt långa baner, Samma fiender du möter om och om igen. Bara med olika kläder. Eh, Bossarna var inte så speciellt intressanta. Så det här var ett... Det var inget roligt bidragmap tyvärr. Storyn var ju det som man ville se vidare. Hur de kunde göra det här värre och värre. Och liksom för man fick några skratt. Men gameplayet tog ju för lång tid för att komma igenom. Och det var inte intressant så jag tappade det. Men... Eh... Det ser snyggt ut, det flyter på bra. Det är bara lite för tråkigt för min del. Men kolla in trailern. Alla trailrar och sånt kommer ni hitta på YouTube. Om ni kollar på där så kommer ni hitta originaltrailarna nere i texten under. Så det är bara att gå in, klicka och så kan ni få se. Med text för trailen visar ganska exakt på den här hur vad jag menar. Efter det, Unravel 2, 2 jun juni 2018, utvecklad av Coldwood Interactive, plattformar PS4, Xbox One och PC. Jag spelade första Unravel och fastnade väldigt mycket i det här. Började spela Unravel 2, men nu har man ju fart in co-op i det här. Och det är så jag tycker man ska spela spelet Man kan spela själv också Du kan styra båda Jarnigubbarna De har snöre med sig och så ska man göra pussel Men jag känner att det här tillsammans med någon annan Och dessa pusslarna tillsammans Höjer det här spelet så pass mycket mer Att jag har valt att lägga det på is Tills du och jag eller någon, jag någon annan Spelar det här spelet Men jag ser väldigt mycket fram emot det för de har alltid väldigt snygg värld, väldigt bra utvecklat, men det finns alltid en story som inte säger någonting. Alltså det är inget tal eller någonting utan det är bara visuella bilder i bakgrunden som berättar en story. Och första spelet gjorde mig faktiskt nästan tårrögd. Liksom med bara bilder för de berättar en så sjukt bra historia och det som jag fick lite känsla av här det är att jag tror det här kommer handla om mobbning eller liknande utanförskap. De här enkla bilderna man bara dyker upp i bakgrunden här och var och det ser väldigt mäktigt ut. Men och just det här att man ska vara tillsammans. Jag tror det är det hela spelet bygger på. Men då vill jag upptäcka det tillsammans med någon annan. Nästa spel är Octopath Traveler. 13 juli 2018. Utvecklat av Square Enix. Kom till Nintendo Switch. Klassisk JRPG. På Nintendo Switch. Väldigt snyggt. Väldigt bra. Utvecklat allting. Du spelar som olika karaktärer. Du börjar, du får en hel rad, jag vet inte om det är, är det åtta karaktärer eller vad det är. Du får läsa igenom en liten kort sammanfattning vad deras intro handlar om. Du får spela det introt. Sen för varje stad du kommer till så träffar de andra karaktärerna och får spela deras korta intro du också. Och sen så får, när du har gjort det så går ni tillsammans vidare och möter fiender, levlar upp och för storyn vidare. Och för mig var det just Introstoryn var det som var väldigt intressant Spela allas olika intro för det var väldigt välutvecklat Efter det så tappade jag spelet För jag tyckte det inte det var intressant För storyn höll inte för allihopa Helt enkelt Man levlar upp, det är klassiskt turbaserade turbaserad action och allting Men det var liksom själva början Som var intressanta med alla karaktärer Sen kände jag att nej, det räcker för mig och det var väldigt mycket så här, random encounters och sånt som är kul i Final Fantasy och liknande. Men här så vill jag mest bara få storyn och sen så tapp när man tappade storyn så tappade man mig också. Efter det, Dead Cells 7 augusti 2018. utvecklade Motion Twin, plattform Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One och PC. Eh, vad ska man säga? Eh, 8 eller 16 bits action eh, hack and slash. Du springer igenom Baner dödar allt. levlar upp. Eller får nya vapen och lite grejer. levlar upp lite lätt med nya krafter. Du dör. Börjar de från början. Och ska komma längre och längre hela tiden. Det är så enkel last. Man förklarar spelet. Ett av de mest. Vad heter det Beroende framkallande spel När jag spelat i år För jag kunde inte lägga det här spelet Jag dog bara Fan jag såg en dörr där borta Jag måste komma dit Kom igenom den dörren dog direkt Jag måste ju se hur den här världen är Springa igenom Dör, Dö, dö, Blir lite bättre Få mer vapen Och allting Sjukt bra spel Det här var så jäkla väl utvecklat gameplayen är fläckfri Och små grejer du kan hitta överallt bra spel Du då? Nej, jag kan bara hålla med, de har gjort det så himla snyggt just hela den här biten med att gå död. ja i stort sett gå dö, börja om. Det, du, du kan inte klara hela spelet på en gång, det är helt omöjligt, du kommer att hitta dörrar, rum, allt möjligt som det är fysiskt omöjligt för dig att komma vidare förrän du faktiskt har hittat lite andra saker innan och dött typ. En miljard gånger Så att du har kunnat levela upp din gubbe lite grann Eller åtminstone fått lite nya abilities och grejer Som, fakt <coughs> som faktiskt stannar kvar emellan Alltså stannar kvar på din karaktär Trots att du dör Och jag håller med dig har, När du väl satt igång och spelar det här Då Alltså du slutar ju inte först du har dött den hundra gånger i alla fall Säkerligen Nej. Och menar, du kommer hela tiden bara Precis det lagom lite längre För varje gång Du kommer fram till bossrummet du dör på en gång. Du lyckas kanske ge, kanske jag har lyckats ha ihjäl bossen... ...bara, bara sådär precis, 90%. procent. Då tänker du, fan, jag ska ta den där jäveln nästa gång. In, kör en gång till och du kommer förbi honom. Du dör i nästa rum. Alltså det är sådär precis lagom långt hela tiden som du kommer vidare. Och det tyckte jag de gjort riktigt, riktigt bra. Mm. Äh, men absolut. Nästa spel är The Walking Dead Final Season. Började 14 augusti 2018... Håller fortfarande på, tack vare att utvecklare Telltale Games har fuckat upp hela sin studio och alla som jobbade för dem. Eh, det kan ni gå tillbaka och lyssna på, vi kommer inte rabla upp hela det här. Kom till plattformar p 4 Xbox One, Nintendo Switch och PC. Och det här kommer ju fortsätta nu. Det här spelbörjande, de tre första var utvecklade av Telltale Games. Nu kommer de andra två tror jag det är av Skybound Games och några av de tider är som jo, var med i Telltales fast de kallar sig nu Still Not Bitten <laughs> eh, och vi kommer få de två sista episoderna första är väl nu 17 januari eller 17 februari det är någon nu i början av året i alla fall Ooh. ser väldigt mycket fram emot det här som sagt jag älskar Telltales The, Fa The Walking Dead-serien och det här är sista med Clementine och jag är så glad att vi får avslutet för avsnittet tyckte jag man kunde ha släppt det där eftersom jag vill inte ta nå mer från Telltales Men nu när Skybound tar det här teamet och gör faktiskt troligtvis behandlar de dem rätt så är jag väldigt glad att de två sista också kommer. Vi vi ser hoppas väldigt mycket fram att de behandlar dem rätt ska vi säga. Så om man får har sett av deras tweets och sånt så verkar de faktiskt betydligt mycket nöjda <laughs> Ja, det är ju alltid något. Då får väl i alla fall betalt, ja. det är väl det som är <laughs> Efter det, The Messenger 30 augusti 2018 utvecklades Sabotage Studios Plattformar Nintendo Switch, PC, Xbox One och PS4 Även det här klassiskt 8-bit Det här är, påminner Extremt mycket av Ninja Gaiden Gamla till 8-bitars Även här gameplayet Fläckfritt Helt okej, okay. här stor. Du är en ninja, det kommer en superkrigare Och när han kommer Ska även demonerna komma det är bara att demonerna kommer tidigare. Än vad superhjälten. Men han har inte komma i slut. Och han ger dig en, ett messenger. Ett brev eller man ska säga. En scroll som du ska lämna till några andra. Och det är då du, du är the messenger. Så du ska ta dig igenom baner Hack slash. Plattform och allting. Och ja. 8 bits färglat. Grym gameplay. Jag kan varmt rekommendera Messenger. Det var faktiskt riktigt roligt. Jag har inte spelat igenom det. Kommer nog inte göra det heller. Men. De gör små grejer som gör det väldigt, väldigt grymt. Väldigt roligt gameplay. Efter det Dragon Quest 11 4 september 2018 utvecklade Square Enix, kom till Playstation 4 och PC. Det här ska komma till Nintendo Switch och 3DS i år tror jag är. Hmm. Men det kom bara till Playstation 4 och PC förra året. Och det här har jag spelat, eh, inte spelat klart det än. Jag har det fortfarande på Playstation 4 och håller på med det. är sakta men säkert. Jag har tappat det lite men jag ska ta upp det igen. Uh, för det är ju klassiskt JRPG, uh, turbaserad Action, karaktärerna är Helt okej, okay. de är inte tillräckligt bra för att jag ska Verkligen fastna, och det är väl därför Jag har tappat det lite, för det är väldigt mycket Ut och slåss, bara väldigt stor värde Allting, men jag har hört att det här spelet ska bli bättre Och bättre hur långt spelet är, och spelet är Bäst efter att Storyn är färdig tydligen <laughs> Och det är så ja, uh, som där jag är Nu när jag har kommit, jag har fått Är det Fem karaktärer av åtta eller någonting. Så jag har börjat. Jag kommer in en bra bit i alla fall. Men jag har mycket kvar ändå. Och jag vill. Eller jag ska spela vidare. Eh, jag ska bara ha lite tid. Och nu har jag spelat så mycket annat för att komma in på det här. Så. Eh, men jag ser fram emot att ta upp det igen helt enkelt. Och sen hade vi Spider-Man 7 september 2018. Utvecklades av Insomniac Games. Och kom till PlayStation 4. Eh, det här spelet är. Ett av de bästa superhjältespelarna Som någonsin har gjorts Personligen tycker jag Batman Arkham Asylum är bättre Men det är också Nummer ett i min lista på superhjältespel Det här är utan tvekan Nummer två, för det här är fläckfick Gameplay, stor grafiskt Allting, och det är humoristiskt det är Snyggt gjort och allting Det är vissa grejer som de inte visar tillräckligt Bra som det här Det är ett virus de håller på att få snacka om Hela tiden hur farligt det viruset är för stråman är allvarligt på riktigt. Jag tycker inte de visar det tillräckligt bra. Men eh, utöver det så tycker jag de gör allting riktigt bra. Och det är ingen tung story utan här klassisk superhjälte-story. Hade de gjort en bättre story hade det här kanske kommit ännu högre. Men jag tycker spelet är riktigt schysst. Eh, och så mycket som det finns att göra i spelet. Det är sällan jag jagar Platinum. Det här jagade jag Platinum och fick den. Och du, du är ju främst i spelet, du har ju spelat alla DLC och allting Så äh, vad du? Jag måste ju korrigera lite grann. Jag sa förra, för sista avsnittet tror jag Att jag skulle ha gjort 100% på allt innan året var slut Jag har 30% kvar på sista DLC faktiskt måste jag erkänna <här> <här> Att spela färdigt Men nej det här är Jag har, jag tror inte jag har spelat ett enda Jag tror inte jag har laddat ner DLC till ett enda spel Någonsin mm. tidigare det, det här skulle, nu, visst Nu köpte jag det så att jag fick Vad heter det, season pass och grejer på en gång Men jag hade köpt De här delarna i alla fall För att jag tycker att det här grundspelet är så Fruktansvärt bra mm. det, det, det är Visst, det är, det är Som du säger, några grejer här och där Vilket spel har inte några grejer Här och där du inte gillar Jag menar, mm. nej, det, är, det är sjukt bra Sjukt bra ja nej, men absolut, det är Grymt roligt spel, absolut Nästa spel är Shadow of the Tomb Raider 14 september 2018 Utvecklad av Eidos Montreal plattformar av PS24, Xbox One och PC Gillar du Uncharted Så kommer du gilla Tomb Raider-spelen Det är så jag bäst jag kan förklara eh, Det här storyn börjar bättre än något annat Tomb Raider Tyvärr så håller inte den hela vägen Utan det blir sedan väldigt samma lika Du håller på ett ställe Världen är tillräckligt intressant Men gameplay liksom allt sånt funkar jättebra Det som får det här spelet att inte bli så jättebra Det är att Lara Croft är inte en person som du har sympati med Hon är inte eh, hon är inte tillräckligt intressant Jag hade velat ha haft mer personlig utveckling under tre spel Under det här spelet får hon mer personlig utveckling Än hon fått under hela den här resan och i det här stadiet så borde hon haft det Som liksom direkt i början. De gör en väldigt bra grej med det direkt i början att hon inte har sympati för andra. Men efter det så borde hon haft det på en gång. Och tyvärr så gör de inte tillräckligt intressant med det här spelet. Men det var fortfarande riktigt bra. Och jag spelade det ute med nöje. Men precis som Tomb Raider de tidigare och med Anchares spelen. Så är slutbossarna så. Inåt helvete svåra. Jag hade bara tur att klara på första försöket. För jag vet, många har nästan gett upp det här spelet, tack vare slutbossen. Så eh, varning. Efter det, Assassin's Creed Odyssey. 5 oktober 2018. utvecklat av Ubisoft Quebec. Plattformar PS4, Xbox One och PC. Eh, gillar du Origins så har du spelat Odyssey. <laughs> det här spelet är på pricken som Origins tycker jag det är grafiskt, karaktärer, allting. En lite bättre story, lite bättre utveckling på berättelsen. Man spelar nu också i Grekland. Men jag tappade det här spelet för att det var precis som Origins. Men jag vet många andra som spelar Origins och tycker att det här är bättre. Jag vet inte hur, för det är exakt som ett spel. Det fixar så mycket. Nej, det gör det inte. Men det är redan åsikt och jag har min åsikt. Men har du inte spelat Origins eller Odyssey så rekommenderar jag Odyssey för just utvecklingen är mycket bättre där. Plus att du kan spela som en tjej och eh, vad heter hon? Alexandra, Cassandra Alexandra tror jag hon heter. Alexandra. Hon är riktigt grym i det här spelet. De, gör, de har gjort henne riktigt bra och eh, spelar som henne. Så får en riktigt bra story helt enkelt. Efter det Call of Duty Black Ops 4 12 oktober 2018 utvecklat Treyarch kom till PlayStation 4, Xbox One och PC. Multiplayer, flickvätt som de flesta Call of Duty spelen är Zombie avskear Alltid Jag har testat det och jag tyckte inte om det där heller Det stora här är att nu har de fört in Better Royale Och Better Royale-delen här är sjukt roligt Lite chatty för att det finns en karta Men fortfarande är riktigt kul Och vi har spelat ganska mycket av det Men du är lite mer beroende Av det än vad jag var Alltså det har ju lugnat sig lite nu skulle jag säga Men, men jävlar vad mycket blackout Jag spelade då som läget heter Alltså mm. det är jag, tror, jag har länge tittat på folk som spelat många andra såna här spel och tänkt att Vad fan är det som är så jävla roligt med att göra samma sak om och om och om igen Men det här gör de fantastiskt bra Det, mm. det verkligen är verkligen en levande, snygg, härlig värld Vapnerna är klockrena, man kan hitta sin favorit alltså det, nej, det, <här> det är bara så himla kul och jag rekommenderar det för alla som tycker att någon slags shooter är kul. Så prova det här och kör blackout. Allra helst gör det med några kompisar. För det, då, är, då är det stört kul. Verkligen. Det är mm. riktigt, riktigt bra. Och jag vet, vi pratade om lite nya uppdateringar och skit som de har gjort i slutet av förra året. Mm. Och du, om du går in och spelar nu, Niklas, så kommer du att se att kartan ändras faktiskt... Den kommer att se exakt likadan ut. Men ja, Det är väl väder eller vad är det Exakt det, kom, det är faktiskt olika säsonger säger jag Det heter årstider Ja Nu Så att nu kommer det faktiskt att se annorlunda ut åtminstone hela tiden Och det Alltså Jag kan bara tänka mig att det gör det ännu bättre För då är det åtminstone mm. inte samma jävla träd du tittar på Eller ja det är samma träd <laughs> men det är inte samma löv du tittar på hela tiden Nej ja, precis Ja men då så efter det, Starlink Battle for Atlas, 16 oktober 2018, utvecklad av Ubisoft Toronto, plattformarna Nintendo Switch, PlayStation 4 och Xbox One. Det skillnaden här är med Nintendo Switch så får du Star Fox skeppet Spelet är helt enkelt, du får eh, till, tillhygga till din kontroll där du sätter på ett skepp, du sätter på gubbar och vilka vapen du vill ha. Jag tror, jag vet inte om det syns i min kamera här, med. jag har grejerna här baken, en glashylla. Och sen i sätter på allt. Och det är det du har sen i spelet. Du kan byta ut vaterna när som du kan levla upp grejen och allting. Och du kan byta dem på fläcken. Och sen ut och lite Mina, Du ska få lite olika grejer så att du kan levla upp olika så här, stationer så att du får hjälp och pengar och allting. Och så ska du så finns det, står där också. Riktigt roligt spel, Det är roligt med dig att spela det där varit mellan 12 och 14 timmar och sånt där. Men efter det så var det, du gör samma sak om och om igen på varenda planet du kommer till och du, det är samma hela hela tiden och det blev snabbt tjatigt, jag klarade ändå 14 timmar av att göra samma sak så det betyder ju någonting att det fortfarande var riktigt bra men det är kanske ungefär 14 timmar till där du ska göra samma sak om och om igen och det blev lite för tjatigt för mig tyvärr. Så starting petflats, jättekul Och köpa alla de här tillhyggen Det gav en du jag tycker det är roligt Av plasten, du kan köpa grejerna För typ exakt samma kostnader Jag tror det är 10 kronor billigare på typ Virtuellt på Playstation Network till exempel Men då får du inte plastleksakerna Att leka med så köp <laughs> plastleksakerna istället Och det finns på reor och sånt Så köp det istället Plastleksaker är kul efter det, Soul Calibur 6 19 oktober 2018 utvecklar Namco Studios plattformar Playstation 4, Xbox One och PC. Inte det snyggaste fighting-spelet, men oerhört tight gameplay. Och vi har haft jätteroligt med det, du och jag, när vi har spelat. Och vill man se när vi spelar det här så kommer det här ut som ABON-spelar på fredag. Uh, ja, kolla in det helt enkelt. Jag rekommenderar det starkt. Måste ändå Vad? säga att det är en av få Fightingspel som jag ändå Lyckas Där vi ändå lyckas vara ganska jämlika Från en ganska liten uppvärmningsfas Om vi säger så mm. Så det är ju ganska, jag tänker mera på att Det är ju ganska användarvänligt och ändå snällt På det viset, Även trots att det är Snyggt och det är ändå bra Så, det är ändå tight och schysst Fighting, men Jag kände ändå att, jag hade ändå Någon slags kontroll Ganska så, äh, ganska så snart In i spelet Och det vill jag ändå göra, ge Det vill jag ge som ett posit, en positiv grej då För att vissa fighting -spel kan man ju komma in i Och så ta tag i handkontrollen och börja trycka på knappar Och inte man funderar på Vad fan, det är det som händer på skärmen Här kändes mm. det ändå som att jag förstod vad som hände Ganska så snart Det låter väldigt självklart kanske för er som spelar mycket fighting -spel, Men för mig som inte gör det Så känns det som en väldigt lättnad När jag ändå fattar vad jag trycker på Ja, precis och dina jävla snabba karaktärer, små tjejer som, fy fan vad irriterande, men fortfarande riktigt roligt. Jag tror jag sa väldigt mycket i intervjun att du fegade, det gjorde du inte, jag såg att du gjorde andra attacker, men det är bara jag som hatar snabba karaktärer. Och jag tycker de är asbra just för att då hinner man, man kan hinna få in 18 slag när du slår tre typ. Nej, precis. För jag märkte själv. Om det var någon som gjorde samma attacker så var det jag. För jag hittade en grej som funkar för att blocka dina jävla snabba attacker. Och bara... Di, di, di, di. <laughs> Nästa är Ghostbusters World. 23 oktober 2018. Utvecklar 433 Inc. Kom till plattformarna iOS och Android. Mobilt helt enkelt. Tänk Pokémon Go på mobilen fast Ghostbusters. Men nu så kan du... Du fångar spöken, du får poäng Du uppgraderar dina olika vapen För att lättare kunna fånga monster Eller spöken då Annars är det precis som Pokémon GO Jag hade kul med det ett tag Väldigt barnvänligt också Just för att du behöver hålla upp kameran Och så hålla in och slåss mot spökena Genom att klicka på en knapp Och så, behöver och så slår de på dig De behöver klicka kontraknappen så Min syster Sean som var trebass Eller som är trebast. Jag höll upp kameran, han fick stå och klicka och sen så hade vi fångat och han tyckte det var skitkul. Så det är väldigt barnvänligt där också. Men det är mobilspel. Jag tål inte mobilspel. Jag vill ju bara, jag vill ju bara berätta det. Att den här listan har Nico satt ihop alldeles själv. Utan att jag har lagt mig i sådär jättemycket mer än att jag har berättat vilka spel jag har spelat i år. Och jag är imponerad över att du har det här spelet med på listan överhuvudtaget. <laughs> det är så här. Mm. Mind blown i mitt fall Skulle jag säga Så att, uh, uppenbart så måste jag tyckte att det var ganska bra ändå ja, Jag kommer bara ihåg att Sista sekunden att oj det här kom jag ju på jag tror var igår bara Eller förrgår Vänta jag spelade inte jag någon mobilspel Ja oh, just det jag spelade ett i år. <laughs> <laughs> Nej så alltså det är Pokémon Go Det funkade jättebra men när man har börjat fånga och det är tyvärr väldigt få spöken. Sen är det bara samma spöken i olika färger för de har elementals och då tappar de mig. <laughs> Efter det är Red Dead Redemption 2, 26 oktober 2018, utvecklar Rockstar Studios. Plattformar Playstation 4 och Xbox One. Ett av de mest välutvecklade spelen i år. Ett av de snyggaste, mest verklighetstrogna. Också ett av de segaste att röra sig i. Spelet, jag har haft jätteroligt med det. Jag har hört storyn mot slutet. Och speciellt slutet ska vara jätte, jättebra. Tyvärr är det för sekt att ta sig runt i världen. Så jag har tappat det. Och jag vet inte om jag kommer ta upp det igen. Jättsyn för jag har hört att storyn ska vara så pass bra. Men det tar för lång tid. Det är så jävla segt för mig. Och eftersom jag med podden spelar nya spel varje vecka. Så är det här bara en tyngd för mig som ligger i bakgrunden. Att jag ska försöka spela igen och Så jag släpper det tror jag. Mm, mm. Men som sagt, ett av de mest Välutvecklade spelen i år Absolut Och spelet efter det, det har du Spelat bara, och det är Hitman 2 13 november 2018, utvecklare I.O. Interactive, plattformar PS4, Xbox One och PC Hur var det här då? Alltså, det är ju precis vad ni kan tänka Jag spelade inte första Hitman, Hitman Men tvåan Alltså du, du är en lönnmördare Och det är ju det du ska mm. göra du får uppdrag, du får en värld, du får mål som du ska på alltså alla möjliga vis plocka ut. Mm. Du, du får inte oändligt många sätt att göra det på, men du får en du får många sätt att göra det på. Och du kan mixa och blanda och det är inte bara liksom när du har bestämt dig för en, då är det inte bara en korridor dit att lösa det och liksom fimpa den personen, utan du kan... Halvvägs inse, ah fuck det här är inte vad jag vill göra Utan jag vill gå den här vägen istället Nej, jag tycker det är skitroligt Dock så har jag inte jätte så mycket tid som jag borde Är väl lite för att Det, är ju... det finns en story där någonstans mm. Men du vet det, Den är ju inte jättegivande Utan mm. varför jag spelar det är ju just för att få Egentligen bara gå ut och planera ett mord som spelet går ut på egentligen. Och bland annat, eh, det var väl Sean Bean som ställde upp och vara eh, kändislönnmord. Eh, och det var ja, också förste. sjukt roligt, sjukt mm. kul att faktiskt få se honom som karaktär i spelet. Inte som sig själv dock, men att vara där, att de har liknelse de har röst, de har allting... Och jag ska springa runt och för försöka ha ihjäl den här människan på något bra vis. Nej, riktigt, riktigt bra faktiskt. Mm. Eh, dock de hade väl kunnat lägga lite mer tid på en story som ändå höll mig kvar. För det är det som mm. är problemet nu. Sätter jag mig ner och spelar, verkligen startar upp det och börjar. Då fastnar jag. Visst, det gör jag, absolut. Men det finns ingenting som när jag har stängt av och kanske börjat med Spider-Man eller med någonting annat... Så är det ingenting som drar i mig som så här Gå tillbaka till Hitman, gå tillbaka till Hitman Utan det är så här, När man bestämmer sig Då är det kul i ett par timmar utan bekymmer mm. Men det är ingenting som sparkar mig i häcken Och säger att gå och sätt dig och spela Hitman Nej Jag har ju spelat första spelet och gnällt om det i podden Ja Jag tog upp första spelet igen för det fanns på Xbox Game Pass Nu under vinter Eller jullovet också oh. Dock är det också bara där de två är introuppdragen mm. Och jag har ändrat mig, jag tycker spelet är riktigt bra Det var jag som var jävligt dålig bara. Så <laughs> jag hade jätteroligt med det Men som sagt, nu är det bara två uppdragen Och jag har kollat jättemycket på Hitman 2 Aha. På fanhouse kanal För jag tycker de har mm. varit beroende av Funhouse Så jag har och kollat på dem skit mycket när jag har spelat andra spel Och de spelade där Så jag bara, Nej, men jag ska ta upp ettan för det är ändå gratis Så jag trodde det var hela spelet men det var bara två uppdrag och jag tyckte det var riktigt roligt. Så jag är väldigt sugen på att ta upp Hitman 2 någon gång när jag har tid. Eller åka hem till dig och kanske göra någon video eller något och spela tillsammans. Absolut. Och testa. För Hitman 1... Det är allt jag har sett så är världen mycket bättre Hitmen Hitman 2. Det finns mer att gå runt och gömma sig och allting. Och det ser mycket snyggare ut. Hitman 1, det har tappat lite grafiskt just nu Ja det är inte jättesnyggt Men allting funkar jättebra och sånt Utan det var bara jag som gjorde någon misstag Jag vet att när jag spelade själv någon gång Så hade jag fel kläder på sig Och jag tänkte ju inte på de här Det finns personer med vitt märke på sig Som ser dig även om du är utklädd Och det var det jag tänkte Spelet har ju fuckat Nej Jag hade bara missat att det finns vissa personer Som ser dig även om du är utklädd För de känner igen Och det var det som var problemet Så fort jag fick kom på det Och det säger de även i intrott. Det var jag som inte lyssnade då blev spelet helt mer öppet och bara fan, jag måste ju faktiskt tänka vad jag gör. Så... så jag ser mycket fram emot Hitman 2 att faktiskt få testa det också. Det är så jävla jobbigt när man, kommer, när man börjar om ett spel eller man kollar igenom introt en gång till och inser att jag har klickat förbi all den viktiga info när jag mm. har suttit och svurit över i flera timmar nu. Precis. <laughs> Ännu ett spel som jag har spelat nu är jullovet. Just Cause 4 4 december 2018. utvecklat av Alan Studios, plattformar PlayStation 4 Xbox One och PC. Det här spelet, Gameplayaktigt funkar helt okej. Okay. systemet och glida runt med Enterhockey och allt sånt där som är kopplat till din karaktär. Allt annat i spelet är alldeles för dåligt för modern tid. Bilar och körsätt och kör runt är helt okej, okay, men... Alla runt om är pc dumma huvud. Står du på en väg i vanliga spel så ser de att du står där så de saknar in kanske akta på sig eller någonting. Här är det, Står du på vägen då är det som att de gasar på extra och börjar föra dig för du ska dö. Alla personer. Alla är ju emot dig sådär. För folk, det är så här, jag stannar bilen det betyder att två, tre bilar bakom bara bam, bam, ska köra igenom mig för de verkar inte veta att jag är där och skrockar och allt. Alltså det är skitdåligt Grafiken håller inte alls Det är bugget som fan Grafiken droppar hela tiden eh, Storyn är så intressant Uppdragen Liksom jag tycker bara det är grötigt Med alla uppdrag Tyvärr är det väldigt lite Jag kommer troligtvis ta upp det här spelet och Mer i detalj nästa vecka Men så som jag har spelat det lilla kan säga nu Är det här liksom Det håller inte i dagens stärdad Och jag tycker det är, för, Liksom presterar sämre en Jaskos 3. Liksom. Så allt jag vill ha för Jaskos 4 var Jaskos 3 med en bättre story. Mm. Det här är sämre än Jaskos 3. Jättesynd. Jättesynd. Men hur, hur är det med den nya coola enterhaken? Den funkar bra. För man, de, de, de presenterar det väldigt bra. Ja. Men det är, just, det är en helt värdelös värld att vara i, så jag bryr mig ja. inte om att använda den. Jag har gjort det i typ något uppdrag så jag, bara, jag behöver inte använda den. Jättesynd. Det låter nästan som att de har tagit typ så här, gamla GTA 3 eller Y City eller vad det fan det heter. NPCerna därifrån och kastat in. De som äh. ibland kunde hoppa ut framför bilen när du var och åkte förbi. Alltså, de var nog bättre än vad de var här. För <laughs> de här, jag vet inte fan vad de håller på med. Synd. Yeah. För att jag hade så gamla stora förhoppningar på det här spelet. För det här var ändå, jag gillade Just Cause 3 som fan. Det vart repetitivt utan bara helvete mm. efter ett tag. Men... Trailen, all ny info du fick om fyran gav ändå, det gav ändå hoppet till att här kommer jag kunna göra... Här kommer jag kunna repetera mig tusentals gånger, men ändå samtidigt göra någonting nytt varje gång. Mm. Och när jag samtidigt att jag såg trail och bara shit, det ser skit snyggt ut. Det är snyggt när du står stilla. Ta ett mm. steg och allt bara... bara Nej. Och det är pop-ups och allting. Men har sagt, jag tar upp det nästa vecka för... Motorsågen kommer komma upp det säga. Och sista spelet Vi spelade, det var Mutant Year Zero Road to Eden, 4 december 2018 Utvecklat av The Bed Ladies Consulting Kom till PC, Xbox One Och PlayStation 4 eh, Diablo möter XCOM Som vi har sagt tidigare Allt sånt funkar jättebra Världen är lite halvtråkig måste jag säga Det finns inte tillräckligt med loot för att plocka upp Om du tänker Diablo, där det är svårt att döda en gubbe Så kan du få 3-4 grejer loot här kan du spela 2-3 timmar och få en loot. Om man, alltså i hårda drag. Då, men då förstår ni jämförelsen. Det här. Tyvärr. Eh, jag har inte tålamod med sådana här spel har jag märkt. XCOM tappade jag. Det här tappar jag. För att så fort jag kommer till en platå. Där jag orkar inte sitta och spela igenom. Och är typ på det här sättet. Och komma på idéer. För jag har inte tiden. Jag har inte liksom fokuset att sitta och göra hela tiden som du vet jag har spelat igenom det här jag kommer inte komma igenom det jag kommer inte bit längre än vad jag gjorde förut, men sen kände jag bara nej, jag kommer inte komma igenom det hur bra eller sådär som jag tycker det är men själva lotsystemet och allting nej, lotsystemet är det stora negativa, sen är det bara jag personligen som inte orkar spela sådana här spel men du gillade det ja, jag, jag tycker det är sjukt bra men jag håller med dig Det, alltså det det är alldeles för lite grejer. Jag förstår att det ska vara, alltså, vad heter det? Postapokalyptiskt. Det ska inte finnas så mycket saker. Men butiken, din ark eller ditt hemställe där, du behöver ju om det där förut. Men där butiken är där du kan handla saker. Det finns nästan ingenting att handla för de, för de pengarna och det du hittar. Det är så här, de hade kunnat gjort det lite större. De hade inte behövt gett mig mera. Alltså, alltså de hade inte behövt, vad ska man säga Få mina karaktärer starkare på något vis Utan bara ge mig fler möjligheter Ge mig mm. fler saker att välja på Även om det är exakt samma saker med olika skins bara Ha direkt För det är mm. som du säger nu, nu kan du spela i tre timmar Hitta ett nytt vapen Som du då direkt absolut byter ut För att det är ju bättre än något av dina gamla Så är det nästan varje gång du hittar ett nytt vapen i alla fall du hittar inte jättemånga dubbletter. Du, visst, ibland det dyker upp. Men då kommer du bara direkt att discarda den. Istället för att då ge mig samma vapen med samma stats. Men får den att se lite annorlunda ut. För det mm, var precis. mycket sådana grejer som man satt och tänkte på. I alla fall jag när jag satt och spelade. Fan, nu har jag haft samma vapen sen timme ett jag spelade. Det är ett skitbra vapen. Och det har exakt de grejerna jag vill ha. Men det hade varit coolt om jag hade kunnat fått en därligt hade ha fått börja brinna eller alltså det hade, hade kunnat sett annorlunda ut bara det hade gjort så mycket som alla som har sett trailen vet att det finns en armborst där till exempel i, på en av karaktärerna den har jag använt genom hela spelet på samma karaktär på samma sätt den där jag, jag visste jag uppgraderat den som man kan göra det jag tror faktiskt att de ändrar lite utseende när du uppgraderar dem men det är inte alls att du tänker på det De blir Nej. lite snyggare Eller de blir lite renare De är inte lika skitiga Eller det kanske inte är någon rost på dem Eller någonting sånt där Men de hade bara halvvägs in hade de kunnat gett mig exakt samma stats på vapen Men den såg annorlunda ut Det hade gjort jättemycket för min del Men jag tycker spelet är klockrent Jag, jag älskar det Det är precis lagom svårt Tycker jag XCOM mm. Körde över mig Den på riktigt gav mig en örfil Bara grävde ner mig 12 meter under marken Och sen bara öh, Körde över med någon ångvält eller något För där var jag, jag är så jävla dålig på XCOM Men det här Skitkul Även om mm. jag inte lyckades med fighten första gången Börja om Ändra taktik Nu gick det, klockrent Jag tycker det är asroligt Men du måste ju ha tålamod det här är inte Absolut. ett spel du springer igenom. Utan här är det planering. Rakt igenom. Mm. Absolut. Nej men jag håller med. Men liksom <laughs> som sagt armborsten. ger oss en pil, modern pilbåg. Vad som, ge oss, låt oss ändra färger. Vad fan som helst. Lite mer customizable och lite mer utseende. Absolut, och kanske lite mer siduppdrag Som sagt, karaktärer när de dör Så är de döda fienderna Jag hade väl haft lite random encounters Eller mera ställen där man kan gå ut och levela Och sånt där också Ja Åtminstone, åt, åtminstone några jag, jag, jag kan köpa att, man, att vissa av ställena När de är rensade är de rensade Men mm. några grejer Några ställen några grejer Skulle ha kunnat komma tillbaks Ja, men, precis, det... men så här, uppdrag, <skratt> låt dem vara rensade Sidouppdrag, ja men låt dem komma tillbaka För det är ändå, du springer iväg Från main storyn Ja men där kan de få komma tillbaka så att man kan gå och köra Lite mer och sånt där Ja, jag. absolut, för det finns, det finns en fiendet Jag tror den är en Zone Wolf, tror jag de heter mm. det ha, Jag hade ju inte Tyckt att det var det jättekonstigt Om de hade dykt upp på lite random ställen Bara, mm, nice. för jag menar det är ändå En varg, vad fan, alltså det, men det, jag tror jag stöter på den på... Det vet jag. Det kanske bara jag som har lyckats undvika dem också. Men jag tror inte det. Men jag tror hon dyker upp på tre ställen. I hela kartan eller något sånt där. Det känns lite på något vis. Mm. Ja, men det är så. Ja, men det är så här jättebra initiativ. Men det hade behövt mer helt enkelt. Kanske, som sagt, mer utveckling så hade de kunnat gjort mer. Men vet inte, det var väl budgeten de hade. Så kan det absolut vara. Dock ska du ju säga att det är... Det är snyggt alltså... Ja det de har gjort det är ju jävligt snyggt ja, Så det är de bara att vi, det... vi vill ha med. helt enkelt <laughs> Precis de skulle kunna komma med en tvåa För min del om vi säger ja. så då. Och så snygga till dem Eller lägg till de grejerna vi skulle vilja ha För att mm. det här är ett spel jag skulle spela Om det kom ett till Nej, precis Eller expansioner och sånt där man vet precis. Men det var spelen vi har spelat i år Eller förra året då, som kom ut förra året Och nu kommer vi ner i det roligare Som är årets bästa spel Vi har våran topp 5 lista vi har som vanligt Fernand, min och så den tillsammans som ni som har, lyssnar och tittar har röstat fram: Abons spellista. Så vi hoppar in på femte plats helt enkelt på top fem listan. Och eh, Fernand jag tänkte du kan få börja med att presentera din. Oj, oj, oj. Eh, oj, oj. Jag, jag tror att många. Alltså, tänk nu på att det här är en topp fem. Vi har spelat ja. många fler spel som ni har hört. Så bara för att ett spel ligger på plats 5 betyder inte att det är dåligt, vill jag säga. För att jag har satt ett spel på plats 5 som väldigt många andra kanske anser är sitt bästa för 2018. Okay. Jag har satt God of War på plats 5 för oh my att... God. <laughs> Nej, men det är för, Just för att det är ett jättebra spel Det är ett skitsnyggt mm. spel det är, ett fan, det är skiteroligt att gå runt och kasta yxan Överallt och greja Alla quests och sådana saker Dock gjorde jag inte jättemånga av dem För att jag Tycker inte att världen är Alltså För mig är inte världen Så levande att jag vill springa runt I den och bara göra random grejer Eller prata med random folk Det verkar som att jag måste sätta mig och spela det här spelet En gång till för det är många som säger att världen är helt fantastisk och det finns så jävla mycket människor i den. Jag kan inte komma ihåg en enda människa som inte mm. var med mainstorien typ. Så, att Nej, så det, de enda man möter till typ spöken som berättar en historia mm. som man bara, har, men det är ju, annars ser du du ser inte kroppar eller någonting, som går runt utan döda lik och mainstory karaktär, mamma men Oh, ja, ja. Jag är helt öppen för att jag har missat saker Utan bekymmer Men det är den känslan jag fick Av att ha spelat igenom det en gång mm. ja, Men Jag förstår Min topp fem är ungefär Min femma är ungefär likadant För där hamnar Red Dead Redemption 2 Som jag sa Grymt spel med mest de mest välutvecklade Mest av de levande och allting men allt är så förbaskat segt. Det är ju det som tyvärr gör att den inte kommer högre. För jag orkar inte spela igenom storyn. Din häst blir skitig. Jag måste sprida igenom vatten. Eller stå borta borsta av den för att den inte ska börja förlora hälsa. Jag måste äta, sova, allting. Och det är inte så att jag kan snabbhoppa hela tiden. Utan jag måste rida långa sträckor. Gör det. Jag blir liksom... Jagad av snuten På ett ställe, eller skeriffen Då måste jag få pengar för att lösa in Lösensumman, annars är det prisjägare Det är skeriffen, allt jagar mig Och alltid bara så skjutsäg Välutvecklat allting Lite för verkligt för att det ska vara Roligt gameplay för mig personligen Därför hamnar Red Dead Redemption 2 På min femte plats Och Albon spelar, där har vi två Som fick samma poäng Ooh. Första är precis som din femte, God of War hamnade där. Så många som gillar spelet, men inte på tillräckligt hög nivå som resten av världen verkar göra. Och det andra spelet är Mutant Year Zero Road to Eden hamnade också på femte plats. Även många där som gillade spelet och den hamnade på femte plats precis som vi tog upp. Skitbra spel, vi vill bara ha mer helt enkelt. Din nummer fyra. Nummer fyra? Eh, ja... Jag vet inte så så jag ska presentera det här mer än att jag, man kan ju säga att jag fastnade lite grann om vi säger så okay. Black Ops 4 yeah. sätter jag på fjärde plats och det med, jag, jag tycker vi brukar gnälla en del på de här spelarna som släpps varje år, det är FIFA, det är NHL det är, Black Ops är väl ett av de spelen där det släpps i alla fall vartannat år eller någonting sånt där åtminstone var tredje år för det är tre olika utvecklare ja, som gör de spel och de släpps var tredje år. Ja, var, var tredje år då till och med. Och visst var tredje då börjar väl ändå bli en del emellan, men ändå men det här tog ett Call of Duty per år som man säger så. Ja, exakt, exakt. Det här tog mig med storm. Mm. Alltså jag, jag är det är få multiplayer spel där jag ändå känner att så här, jag skulle kunna gå och sätta mig och spela Blackout läget nu. Mm. Bara så här, ah, men jag vill göra det bara för det är kul. Och för att jag dessutom, det kan ha att göra lite grann med att jag helt plötsligt byggt upp en, en hel vän... Alltså vänner som spelar det här också. Ja. Oh. Och nej, jag, jag tycker det är... De, de har gjort det riktigt, riktigt bra. Och de har lyckats sjukt bra med det. Med egentligen allt som har med spelet. Jag tror inte jag har jättemycket... Jag tror inte jag har några större grejer som är negativa för det. Så där mm. därav är det med på min topp fem. Men... Det finns spel som har gjort saker lite bättre för min smak än det. Alltså, Jag håller med, det är ett jättebra spel. Allting som man har gjort funkar jättebra. Och Blackout-delen är det första bättre spelet som jag faktiskt har varit intresserad av att testa. Och när jag testade så var det faktiskt riktigt roligt. Mm. Dock är det, det är precis som alla andra spel tidigare Call of Duty har varit. Och det är roligt, det funkar jättebra- men det är ingenting speciellt nytt tycker jag personligen. Så den hamnar inte på min topp 5-lista. Men jag förstår exakt varför den skulle ha hamnat på din lista. Eller den kunde ha hamnat på min lista. För det är ett jättevälutvecklat spel. Jättesnyggt och det är roligt att spela. Min fyra är God of War. Precis som du tog upp. Det är världen är inte tillräckligt bra allt annat i spelet är riktigt bra Men för mig är det liksom Det ska vara en riktig gym story Jag är det ska vara roligt att spela Och världen ska kännas levande God War hade allt förutom En levande värld och intressanta karaktärer Utöver storyn Så därför, det handlar på min fjärde plats För det är ett av de bästa spelen i år Eller förra året Men den hade kunnat vara lite lite Tajtare tycker jag personligen mm, mm. Och Abons 4 är Red Dead Redemption 2 Många gillar det men jag tror det är just det att det är lite för segt för att folk ska ta sig igenom hela alltihop. För alla som jag har hört har spelat igenom spelet älskar spelet och speciellt storyn som jag har tagit upp. Men jag tror inte det är många som har kommit igenom det tyvärr. Det känns som att de som lyssnar på oss tycker ungefär lika som oss också. Det är Det faktiskt bra. väldigt mycket så. Det är... Vi har bra smak helt enkelt. Det är nummer tre. Min nummer tre uh, Ja Vad ska man säga alltså, Jag är inte så bra på introduktioner, Så jag bara drar av plåstret på en gång Det är Mutant Okej. Okay. Uh, och varför Alltså Det är ett spel precis i min smak De har lyckats balansera allting Så himla snyggt Det är precis lagom mycket planering Jag kan inte bara springa guns blazing Rakt in i en fight Jag har provat Det funkar inte hur många gånger du än försöker. Du måste ändå liksom. Det, det är en schysst balans där. För att precis som när du, du introducerade mig för. Äh, äh, nej nu tappar jag namnet. Vad heter det? XCOM? Ja XCOM exakt. Äh, där premissen låter askul. Det är turnbaserat. Du får liksom välja allting. Här har de fått. De har tagit det absolut bästa ur det. Att du har den här turn-based turn alltihopa, du har dina rutor du kan flytta, du har dina abilities du kan använda, du har dina action points, allt det. Den bra biten. Och sen har de även introducerat att du faktiskt kan välja exakt hur du vill starta fighten. Mm. Du kan själv bestämma, jag vill ha mina gubbar utspridda som satan. Eller jag vill ha mina gubbar stående i en enda fläck som en kanonkula bara rakt in. Eller jag vill ha dem i olika nivåer. Jag vill ha dem gömda. Jag kanske inte ens vill använda en av mina karaktärer i en av fighten. Då går det bra. Göm snubben bara. Eller göm karaktären. Låt den stå där hela fighten om du skulle vilja. Det, det är saker du kan göra. Så jag tycker de har, de har fått balansen i att du bestämmer hur du ska slåss. Och det tycker mm. jag de har gjort ruskigt grymt. Absolut. Nej men jag håller med. Grymt spel. Lite mer bara. Mm, mm. Min trea är Detroit Become Human eh, Som sagt, älskar Contract dream spelad eh, Det här är jättebra, spurjar enormt starkt Och just den här, vad ska jag säga Robotar som får liksom eget tänkande Och vill ha sina egna rättigheter Precis som människor eh, Men också människornas rasism Mot robotarna och jag tycker de börjar jättestarkt visa det man verkligen märker av allt det här. Men jag tycker inte det håller hela vägen genom spelet igenom. Jag tycker står det fortfarande är bra hela vägen igenom, men jag tycker början är så sjukt starkt och sen tappar det lite hela tiden. Men det är fortfarande ett riktigt bra spel. Gilla alla karaktärerna, jag gillar gameplayet och allt sånt där. Och Nej, jag är så glad att Quantic Dream inte gör mig besviken. Efter Heavy Rain har alla spel bara varit kanon. Och det har tycker jag här också. Ruggigt, vackert. Väldigt bra gameplay, karaktär som man bryr sig om och en story som är värd att uppleva. Nej, tre av Detroit Become Human helt enkelt. Och här är det Abon nummer tre, även Detroit Become Human. Oh. Väldigt bra spel. väldigt trånglig, är med. Jag antar att vi klipper det som jag sa rakt in på det. då <laughs> Nu blir jag ju nyfiken. På, nu vill jag ju bara veta. Nu när man kommer till topp tre då vill man ju bara veta vad ettan och tvåan är rakt av. Ja, precis. Så vad är din tvåa två då? Eh, ja, jag fortsätter väl där då skulle jag säga. Ja. För att jag satt Detroit på plats två Istället. Mm. Just för, alltså. Just det här grejen. Bara att sätta sig ner och försöka göra en topplista så här när året har gått är sjukt svårt. Mm. För att du ska först och främst komma ihåg alla spelen du har spelat. För att sen försöka gradera dem. Men mm. Detroit är ett av spelarna som var bland de första ändå. Som jag skrev ner. Som jag ändå kommer ihåg någorlunda själv. Mm. Att så här, okej okay, vilka spel har jag spelat 2018? Mm, tänk en liten stund. Ja såklart Spider-Man. För det har jag spelat den senaste månaderna bara. Uh. Detroit... Det är spel som verkligen hoppar ut mot den det gör att den hamnar på min andra plats. För att det är ett spel jag tänker på trots att jag spelade det för länge sedan. Ja, absolut. Nej, grymt spel. Absolut. Min två, lite bias kanske eftersom jag älskar spelserien. <laughs> men ett av de best, roligaste spelen jag har spelat år. Far Cry 5. Världen, grym. Karaktärerna grymma. Jag älskar gameplayet. Och jag vill... All, precis som du sa om Detroit Du kommer ihåg grejer Jag kommer ihåg exakt ställen Vad jag gjorde, vad som hände Jag kan blunda och liksom se liksom Ett hus liksom Via vatten och komma exakt ihåg På kartan vad det här är Och liknande och Jätteroligt, början var lite too much där det är fiender överallt Du bara ställer in någonstans så kommer det fiender För du behöver ju klara av bitar av kartan För att det ska bli fritt från fiender Och i början där är det fiender överallt på tre steg utan att det kommer någon strås. Men efter när du har börjat låsta upp lite och fått lite safe sounds så är det kanon att kunna röra sig runt och leka runt och bara djur, människor och allting bara ute och kötta. Far Cry 5, och eftersom det är Far Cry-spelet jag faktiskt har spelat igenom så grymt bra och jag ser fram emot nästa spel som kommer i år. Och Abons, följer mig här också. Far Cry 5, kom Oj. på andra plats där också. Ja, ja. Eh, Ja, som sagt, det är bara ett riktigt bra spel, gameplay som funkar riktigt bra, en värld som är roligt och riktigt bra bossar och allting helt enkelt. Och det som är så roligt med Far Cry är att du har ju karaktär du kan ha med dig, räddar du personer så kan du ha dem och springa med dig och sånt där. Även djur. Så du kan ha en björn som springer med dig, du kan ha en vad heter kuger, jag kommer fan inte ihåg vad det på svenska. Lodjur va? Eller? Nej, kanske inte. Nej. Cougar är, ja, är liknande med stort katt. Pander? Nej. Nej. De här, de är de här De är ju, jag vet inte ens vad det heter på svenska. Bergslejon? Ja, sär, åt det hållet i alla fall. Ja. Du kan ha hundar, du kan allt möjligt och andra skyttar och flygplan. Och allt, Du kan göra så sjukt mycket i spelet. Riktigt bra. Men då kommer vi till den stora frågan. Och jag kan säga så här. Det finns ett spel som kommit över alla andra på alla lister som vi har. Alla vi tre har samma nummer ett. Jag bara satt och väntade på när det skulle dyka upp. Det, det, det, jag sitter och tänker så här. Alla som har lyssnat på oss överhuvudtaget borde mm. kunna gissa vid det här laget vad det är. Det är det roligaste spelet som har kommit över. roligaste att spela. Som sagt, står storyn kanske inte är det bästa- men allt i karaktär och sånt är bra gjort All... Spelet är väl utvecklat Men för mig var det speciellt Det var det roligaste spelet att spela Verkligen Förlan, Vilken har vi som nummer ett? Ja, det kan bara vara Spider-Man men ja. Spider-Man kom på alla våra tre Nej, <laughs> äh, Sjukt bra spel Och har man inte spelat det, gör det Det är sånt nöj att spela Och som jag tror och sa Det här är spelet jag har jagat en Platinum Trophy Och det gör inte jag i vanliga fall det här var helt klart värt det för mig, för jag hade kul rakt igenom. Eh, vissa grejer blir lite småchattet, men jag hade fortfarande kul att göra det. Eh, din motivering till varför Spider-Man? Nej, äh, men det är bara så att det, det är det kompletta spelet. Det är precis som du säger. Det, det är det spelet som jag har haft absolut mest roligt att spela. Mm. Det, det är det spelet jag hela tiden har velat satt mig ner och köra. Har jag haft minuter över så har jag satt mig och spelat det. Har jag haft tvätten här hemma eller jag har lagat mat eller vad som helst vet jag. Någonting sitter på en timer. Det, fan vet jag, någonting ska koka på spisen. Ah, mm. där, men jag går och slår igång Spiderman. Jag hinner hämta en väska eller jag hinner, <laughs> hinner åka och ta ett kort någonstans. Eller någonting sånt. Så att, det är bara det det är det är bästa från 2018. Nej Absolut, jag håller med. För mig, jag bryr mig inte om dlc sen längre. Jag har hört att det är riktigt bra men Nej, för mig klarar jag mig utan Men grundstoryn, bara den Är så sjukt bra och värt Och välstory Så jag ser bara fram emot en tvåa Jag vill se vad de gör mer med den här världen För svinga runt i stan Funkar klockrent, fightingen funkar klockrent Jag vill bara ha en bättre story Med mer intressanta fiender. Vissa bossfights var bra Vissa var inte jätteintressanta Jag vill ha mer av bättre bossar men i det stora hela, det fanns ingenting som kom i närheten för mig personligen och för dig antar jag också. I spelvägen Spider-Man i år. Ja, nej, nej. Verkligen inte. Nej, det, det, de slog huvudet på spiken. Mm. Absolut. Nej, grattis Spider-Man till nummer ett helt enkelt. Och det var våra topp fem listor och det vi har spelat i år. Som sagt, vi kommer ta en liten paus snart och sen kommer vi in med filmdelen där vi tar upp exakt samma och lyssnar ni på det här och kollar på det här senare så är det bara att kolla in avsnitt två helt enkelt med topp fem filmer från 2018. Men eh, alla avsnitt hittar på bloggen www.abitonödennes.blog.se ni oss via Facebook, facebook.com www.abitonödennes. Eh, kolla in oss på Youtube, vi kommer göra mycket mer på Youtube eh, vi har ju Avan co som vanligt måndagar, onsdagar då har det inte varit riktigt i de här kommande veckorna och det kommer kanske inte vara det de två kommande veckorna nu, för vi har bara ett avsnitt inspelat som kommer komma ut på onsdag, eh, nej inte onsdag utan nästa måndag för jag måste redigera och ladda upp, så jag kommer inte hinna göra det så nästa vecka från ni på måndag har vi en till recension så måste vi spela en nytt, sorry men utöver det så Abon Spelar får ni fortfarande varje fredag och det är Bättre vi har så sagt fixat en ny kamera Nytt inspelningskort För annan har också inspelningskort vi kommer kunna spela in mera på varsitt håll Och klippa ihop Plus att varje gång det kommer ett nytt spel Som vi faktiskt är intresserade av Så så fort det släpps Så kommer vi den helgen eller samma dag Spela det spelet Och några timmar, klippa ihop det till en topp 15-20 minuter en väl, förhoppningsvis beror på hur duktig jag är på att redigera men ett tight redigerat program som vi kommer släppa på en gång så de nya spelen kommer vi få färdig redigerade, kommer lägga upp dem och ni kommer kunna kolla de nyaste spelen, plus att som vanligt ABON spela på fredagar med där vi kör lite roligare multiplayer-spel och sånt, så mycket mer, och som sagt nu på fredag så kommer Soul Calibur 6, där vi slåss lite mot varandra men tack så mycket för här avsnittet så hörs vi nästa vecka igen Ha det gött, då